Йому воно подобалося, хоча пусто-порожнє цвірінкання доносилося і до самого низу. Якось одного дня, коли він гуляв по поверхні землі полями, мугикаючи недавно почуту пісеньку, прямо перед його носом з небес спустився сріблястий зореліт. Розчинилася ляда, висунулися східці. З корабля вийшов високий сіро-зелений чужинець, і величаво попрямував до Артура. «Артур Філіпп...» е, е...» Почав був він, та уважно придивившись до Артура, а потім зиркнувши у свою теку, спохмурнів, знову зміряв його поглядом. «Е, «Здається, тебе я вже облаяв, га!» Промимрив він. Кінець книги